Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Søren Steffen Hansen, og med mig i studiet jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Poster, der ser vi på politik, men vi tager udgangspunkt i brydninger af samfundet, sådan lidt dybere ting. Det er faktabaseret, Jesper, det her. Mm. Det er ikke snakke, snakke. Det er hård data, der ligger bag vores samtaler. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, så vidt som det er muligt. Det er jo, rigtigt? Enligt, det er jo vores brand, Ja, ja, præcis, præcis. Jo, okay. vi, prøver. vi prøver, så godt vi kan. Når det er sagt. Dejligt at være sammen med dig igen i studiet, I Jesper, I igen igen. Hvad skal vi tale om i dag? Jamen, I dag har vi jo faktisk øh, to ting på programmet. Øh, vi har dels øh, en indflyvning på kommunalvalget, fordi øh, det står jo lige for øh, om øh, to og en halv uges tid, der 16. november. Både kommunalvalget og regionsrådsvalget, det prøver vi at zoome ind på og sige, hvad sker der derude, hvordan står det i de forskellige kommuner. Og så har vi jo faktisk en ret så interessant gæst, øh, som vi prøver på at gøre os endnu på det her med kommunalvalg og hvordan man også kan anemtere på det. Og så samler vi op på den sådan landspolitiske situation, fordi vi synes nu, at Folketinget åbnet. Det gør det jo altid her i starten af oktober. Hvordan står partierne? Det har noget at gøre i forhold til at så sige, hvordan kan vi se, at den her nye politiske sæson kommer til at udvikle sig. Og naturligvis også, hvad er det for nogle energier, som der i en eller anden grad kan være afsmittende i forhold til kommunalregionsrådsvand. Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Det er kun ved at løfte i flok, man når et resultat. Bare de nu ville huske det på tirsdag. Hvad sker der på tirsdag? På tirsdag skal vi ud og stemme. Ja, det er kommuner og amtrodsvalg. Vil de være en sølg og vælger, der blæser på sin borgerpligt? Eller vil det være med næste gang, når Danmark igen går til valg? Nå Jesper... Tilbage i studiet. Der er gået en måned siden vi sidst var sammen. Ja, jeg savner. I livet? Godt. Og vi har masser, vi skal snakke om. Rigtig meget, vi skal snakke om. En af de ting, vi faktisk skal starte med at snakke om, det er kommunalvalget. Fordi nu der er der gået en måned mm -hmm. siden, vi havde en diskussion omkring dagsordner mm -hmm. til kommunalvalget. Vi så sådan lidt bredt på det. Hvad kan rulles ud som generelle dagsordner? Vi havde forskellige tese om, hvad der ligesom var potentiale i og ikke potentiale i. Mm -hmm. nu, nu prøver vi så også at dykke lidt ned i både metodikken omkring kommunen, det kommer ind på lidt senere, men også i forhold til nogle specifikke kommuner. For jeg har sådan set bedt dig om at finde tre kommuner, du synes er interessante, fordi der sker noget, noget specielt. Mm. Og jeg har selv bedt om, at en af kommunerne blev Københavns Kommune, mm. fordi i opinion i denne her uge faktisk er kommet en måling, der viser, at enhedslisten mm. sådan set bliver større end Socialdemokraterne. Ja. Det er ikke første gang, vi ser sådan en måling. Nej, det er det ikke. Men spørgsmålet er, meget der holder i den. Så, og så har du selv fået lov til at vælge de to <laughs> Tak. <ja. laughs> Men Jesper, skal vi, skal, vi ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i så København, den store mastodont i Danmark, jo. Danmarks største kommune, jo. har haft 100 år med en socialdemokratisk overborgmester. Ja. Lad mig høre analysen. Er socialdemokraterne stadig det største parti efter næste kommunalvalg her den 16. november? Jamen det kan man så sige, det skal man jo, altså, fordi nu, nu bliver det jo ret interessant. Fordi at, at hvis vi tager udgangspunkt i den måling, som opinionen øh, fik offentliggjort i altinget her i, øh, i mandags, øh, så, så bliver Enhedslisten jo størst parti. Hvis det er, at man siger, at målingen er et udtryk for, hvordan valget ender. Det, som man så skal være knivskarp på, og jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at vi netop får gentaget den pointe her i Polster, fordi den kan man ikke gentage for meget. Det er jo, at de her målinger er jo ikke et udtryk for, hvordan valget ender. Fordi man kan, ikke, man kan ikke lave en måling der beskriver øh, 14 dage, 3 uger før, sågar 3 dage før, hvordan valget ender. Mm. Og dermed siger jeg sådan set også, at det her med kampagne er faktisk vanvittigt vigtigt. Og Det tror jeg, vi kommer tilbage til senere i programmet. Men, men hvis man ser det som sådan et her og nu så kan man jo bruge det for, som partierne, som kandidaterne, til at få en eller anden pejling på, øh, er vi på vej frem, er vi på vej tilbage, hvordan går det, hvordan går det med de andre osv. Og, Og der må man jo sige, at hvis vi kigger på det målingsmæssigt, sådan klassisk målingsmæssigt, der er der ikke nogen tvivl om, at enhedslisten har en eller for sig i København. Så kan vi diskutere om, om, altså i opinionen, der måler de jo ind til de her 22,4% af stemmerne, hvis der, var, hvis der var kommunalvalg i Københavns Kommune på, på det her tidspunkt, hvor man har spurgt. Socialdemokratiet de måler ind til 20,6%. Så der er også noget statistisk usikkerhed, der gør, at et mm. eller andet sted, så rammer de jo grundlæggende nogenlunde det samme niveau. Mm. Men når det så er sagt, så er, at må det her jo være et wake-up call for Socialdemokratiet. Fordi hvis man som Socialdemokratiet, der som du selv siger, har haft overmesterposten i mere end 100 år, øh, altså kronjuvelen i den, den socialdemokratiske kommunale selvforståelse, det er jo København og overmesterposten. Det, det er det jo. Altså det vil det jo være et kæmpe nederlag for partiet nationalt Pustel. set, hvis man taber den der Så præstiser. er det jo en udfordring at det kun er hver femte københavner, der lige nu ser ud som om, at de har lyst til at gå ned og stemme på Socialdemokratiet. Jeg tror, jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Når man ser de værdier, der er i vælgerkorpset i vores store mm. sted, så har jeg svært ved umiddelbart at kunne se, at Socialdemokratiet har overborgmesterbosten om 10-15 år, hvis det stadigvæk ser sådan ud. Men egentlig, det er fuldstændig en altså, Så Og så spørgsmålet er, hvor længe kan man holde fast i det, og er der andre partier, der egentlig vil, vil pludselig støtte op i de borgerlige partier, og hellere have en socialdemokratisk overborgmester, end en for og på den måde kan man holde hånden under det. Men, men strukturelt er socialdemokraterne voldsomt udfordret på den lange bane. Du vil også kunne se det, altså hvis du bare øh, siger i anførselstegn sætter de seneste fem kommunalvalg op på række og siger, hvordan er det gået med socialpolitisk tilslutning i de fem kommunalvalg, så er man jo grundlæggende gået tilbage ja. ved hvert valg. Og ja. der har lige fået taget toppen af tilslutningen fra valg til valg. til ja. valg. Ja. Og det, der vil kan den grundlæggende pointe her, det kan du ikke blive ved med. Mm. Der er du jo nødt til i en eller anden grad så på et eller andet tidspunkt, som, altså, som parti i København eller partiet i Centralet, ved sige, hvordan skal vi gøre os mere attraktive for vælgerne i København? Ja. Uanset hvordan de, den vælgersammensætning så er på et givet tidspunkt i tid. ja. Det, som jeg synes, man skal være skarp på, når man analyserer København lige nu og her, det er to ting. Det er for det første, at der er altid en tendens til, hvis vi sætter meningsmålinger og politiske indeks, der er lavet før valgdagen op imod det endelige valgresultat, og det, som gør det sådan historisk, så er der en tendens til, at enhedslisten ikke helt kan holde, det momentum, som de ser ud, som om de har i målingerne, altså de rent faktisk laver et lidt lavere valgresultat, mm. end det målingerne siger, de skal. Der er nogen, der besinder sig, eller nogen, der ikke kommer ned og stemmer alligevel, osv. Det ser til gengæld omvendt ud, som om, at Socialdemokratiet altid, hvad skal man sige, får et noget bedre valgresultat, end det, som målingerne siger. Mm. Alt andet lige vil jeg tro, at der skete det i København, uden at jeg sådan skal, skal være den helt store øh, Nostradamus her, men alligevel et forsøg på det. Jeg ville tro... At med de tal som vi ser her af den erfaring som er historisk vi har, der vil jeg tro at enhedslæsten gik hjem i nogenlunde 20. Jeg vil tro at, at Socialdemokratiet gik hjem et eller andet sted mellem 23 og 24. Ja, det er jo egentlig meget signe også på, at til de har på hinanden. anden man men det fortsætter jo ja. så For socialmarkedstiden fortsætter det jo så den nedadgående ja, og det, det er det jeg står ved. Man når ikke så. Ja. ja, Så kan man Super. så sige ja. en sidste point omkring København. Nummer to ting, som man er nødt til at tage med i tid, når vi snakker kommunalt i København, det er valgdeltagelsen. Ja, valgdeltagelsen i København er 55%. Ja. Ja. Ja. Det vil sige, at vi har næsten hver, hver anden vælger, som ikke kommer ned og stemme. Og hvem er det, der ikke stemmer? Jamen, det er jo nemlig det. det, er nemlig det, er. det. Og du kan sige, at jo, det er rigtig ja. meget de unge. Det er rigtig ja. meget... Hvad folk, skal man med sige, en, øh, folk med egen etliske baggrund. Folk med baggrund. Det er, hvad skal man sige, socialt øh, udfordret, og mm. mm. øh, så, så videre, så videre, Men, men man kan sige, at det skører jo, at sløret i de her målinger er jo langt, langt større i København, end det ja. er i andre kommuner. Mm. Og det skal man holde det for. Ja. Godt, det var København. Super interessante perspektiv, interessant? og det er noget, jeg holder øje med, fordi jeg synes, det er hele det her by-land, og vi kan fortsætte det, vi har vi også gjort tidligere. Det er så vigtigt en dynamo i de her år, også i forhold til et kommunalvalg. Ja. Men du blev så bedt om at vælge to andre kommuner. Lad mig høre, hvem det ja, er. Har jeg jeg har faktisk valgt lidt ud fra en betragtning omkring, hvad der er sådan rent, øh, hvad er sådan metodisk meget interessant. Og der er jeg nødt til, og det er ikke for at blive i hovedstaden, men jeg er nødt til at sige Frederiksberg. Okay, og jeg ja. siger ikke Frederiksberg ud fra den der måske sådan, klassiske devise omkring, at Frederiksberg kan blive tæt, og sidste gang var det kun 164 stemmer, der gjorde, at det blev et, et konservativt flertal, og man fortsatte det her mm. langvarige 100 års styre nærmest vel også på Frederiksberg, som man... 112, tror jeg. Ja, 112, tror jeg, det er. Ikke? Det er ikke nødvendigvis derfor, jeg synes, at Frederiksberg er interessant. Der, hvor Frederiksberg bliver rigtig interessant, det er, at her har vi en kommune, hvor vi kan se, at udskiftningen af vælgerbasen fra 2017 til 2021 rent faktisk, kan blive helt afgørende i forhold til, hvordan valget falder ud. Ja. Det, som man skal holde fast i på Frederiksberg, det er, en tredjedel af de vælgere, der kan stemme til kommunalvalget 16. november i Frederiksberg, det er første gang, de stemmer til kommunalvalget Frederiksberg. Mm. Og det er enten, fordi de er unge, mm. men langt, langt, langt de fleste er, fordi de er kommunen fra 17 til 21. Mm. Der er ingen, der ved, hvordan de stemmer. Der er ingen, der ved, hvad for en optik de har omkring livet på Frederiksberg, hvad, hvad de vil, hvad de kan. Meget, er det meget anderledes end i forhold til, til valget i 2017? Der var jo også mange tilflyttere. Nej, men det er ikke nødvendigvis, men du kan sige, at det er jo bare en kæmpe stor andel af vælgere, ja, som ja. første gang skal gå ind til Frederiksberg. Det er fuldstændig rigtigt, og, og der, det, det skaber en kæmpe, kæmpe usikkerhed. Men det der alligevel er, hvis man ser det sådan over en, en længere overrække, så kan man sige, at Frederiksberg er jo faktisk blevet mere og mere rød. Ja, ja. Hvis du sådan en rød blok, blå blok, du ja, gik ind over, over i forhold til folketingsvalgene over siden 107-11 ja. stykker. Ja. Ikke? Altså virkelig, virkelig, virkelig markant. Og, og det er til trods for, at det ikke er blevet billigere at bo på Frederiksberg, så altså, der er jo kommet stærke ja, ja. grupper til, der faktisk reagerer In. stik imod det, der er In. normale ja. måde, vi har betragtet dem på, som værende borgerligt, hvis du tjener rigtig mange penge. Ja. Ikke? Og sådan agerer de. Sørg ikke i de her år. Det er et kæmpe paradoks i virkeligheden. Det er også noget, vi kan observere i USA, at folk, der er meget rige, de tenderer til at stemme til højre for midten, mm. men hvis du er velstående og har langt videregående uddannelse, så tenderer du altså til at hoppe ud på en eller anden form for værdipolitisk venstrefløj, mm. eller et eller andet, som ofte ligger centrum-venstre på sædet ja. i hvert fald. Ikke? Og det bliver også interessant på Føresberg, det bliver jo interessant at se, hvor stor enhedslisten bliver. Ja. Æ, og, og, og man siger, havde vi stået det. for to kommunalvalg siden, ja. og så siger den, det bliver interessant at se, om, om enhedslisten kan bryde 10%, ja. 12% på Føresberg, så bare ja. havde folk jo af altså. ja. Men det er jo rent faktisk det, der er relativt ja, præcis. Uh, og det synes jeg bliver interessant. Og det bliver interessant. Altså nu siger jeg det med sådan en metodisk briller på, fordi jeg synes det bliver interessant at så se, hvad er det det valgresultat kommer til at udtrykke efterfølgende. Og så kan man så sige, så er det så er det i de der, den der metodiske perspektiv, der er lidt mindre vigtigt, om det mm -hmm. bliver den ene eller den anden, der mm -hmm. så bliver borgmester. Mm -hmm. uh, men det er derfor jeg synes det for er interessant. Mm -hmm. Ja. Det bliver i det hele taget interessant efter valget at få analyseret på hvorfor det er gået som det går, hvorfor vælgerne har, har ageret som, som det er gode. Ja, og så kan man så sige, så bliver det jo altså det, det som vi snakker om her. Jeg ved godt, at måske ikke er det bedste udtryk, men man kunne også gå ud til nogle af de københavnske kommuner og så sige, hvad er det, den her demografiske udskiftning af vælgerbasen, der foregår i de her år, hvad er det, den betyder for valg ude i de forskellige kommuner? Ja. Og et eller andet sted, at det er jo så trukket helt op på den høje navle, der er det jo det, der spørgsmål omkring, ser vi rent faktisk også nu, at det her med by og land og den, hvad skal man sige, af, hvem der bor hvor, at den rent faktisk begynder nu at træde i karteren, når vi snakker øh, kommunalvalg og forestående folketingsvalg. Det bliver super spændende at følge. Ja, men så lad os prøve at komme lidt uden for, øh, for storbyen og så se, på by, land. Jeg har en fornemmelse af, at du har valgt en kommune, som ikke ligger i hovedstaden. Ja, det synes jeg jo, man burde jo. Ja. Nej, men så, så, har jeg, så har jeg gået helt over den anden kryft. Ja. Og så har jeg valgt en kommune som Esbjerg. Okay, øh, som jo sådan er helt anderledes, og også fuldstændig kontrapunktet til den helt, den helt vestlige del af, af Danmark. En, en, gammel en gammel socialdemokratisk kommune, sociale, ikke? Ja, ja, Havnekommune, ja, som ja. så pludselig der i, i 90'erne bliver, bliver venstre, ja, og har holdt det siden da. Ja, ja. Og der sker noget nu? Jamen, der sker noget nu også, fordi man kan sige, at hvis, man, hvis man skal tro på de målinger, der ligger på, på SBR, så bliver det et meget, meget tæt valg. Okay. Og man kan sige, at, at det er det interessant, bare fordi det er tæt? Nej, men jeg synes også, det er interessant, fordi at Esbjerg er jo også et udtryk for hvor forskelligt det her med kommunalvalg er. Forstået på den måde, de temaer, de emner, de ting, som folk går op i, når vi snakker om København og Frederiksberg, de er meget meget forskellige, når vi så lander i en kommune som Esbjerg. Lad os høre, hvad jeg for, jeg, hvad jeg der handler har. det jo langt mere om arbejdspladser. Det handler meget om erhvervsperspektivet, investeringer, i erhvervsliv, i udvikling og så Det handler meget om noget infrastruktur. Det handler rigtig meget omkring og prøve på at tiltrække indbyggere til kommunen, gøre det attraktivt at bo, arbejde og leve. Det bliver simpelthen nogle dagsordner, som bliver mere nære, måske? Ja, det tror jeg godt man kan sige. Altså, jeg, bortset fra at, at du kan sige, at kommunalbanen er jo altid nært, men det bliver også et spørgsmål omkring, at den er jo mere, altså, de dagsordner, som jeg ser, der manifesterer sig i en kommune som Esbjerg, er jo langt mere sådan klassisk blå. Mm. Øh, de er meget mere produktions-Danmark, end de er, hvad skal man sige, øh, kulturelite og identitetspolitiske, identitets <laughs> som man måske ja. kunne sige, de var i København. Det er jo også her, hvor klima og det grønne dagsorden får en helt anden dimension. Mm. Øh, altså her handler det måske langt mere om arbejdspladser. Det handler mm. om de her muligheder for at gøre, altså at fortsætte Esbjergs udbygning som den her meget stærke offshore-by i forhold ja. til vindmøller på, ude i Nordsøen og den slags ja. ting give plads til det, hvor det er i København, der handler det meget mere om sådan noget natur og, og parker ja. og, og plads til det grønne. Ja. Og det synes jeg bare er, vanvittigt, det er nogle det. vanvittigt interessante energier, der gør, sig, der gør sig gældende. Ja, fordi det afspejler virkelig meget, hvad mangelvaren er de forskellige steder. Det, det ene sted, så er det måske den grønne natur, og det andet sted, det er faktisk arbejdspladser, ja. hvor de modsat rettet ja. har det det på den anden side, eller? Og kan man kan sige, der har vi jo så, og det skal vi jo det skal vi huske, altså i, i den der sådan lidt mere klassiske tilgang til hvordan vi kan forstå, hvad der der foregår derude. Der er vi jo sådan lidt afhængig af, hvad er det for nogle målinger der lige bliver lavet. Og man kan ja. sige, der ligger sådan nogle, og det det kan det kan lytterne sådan til også selv tage ind i og finde frem til. Der, der ligger jo sådan, der kommer også en løbende et par målinger hister her. Der er lavet noget i Herning, øh, blandt andet der er lavet noget på Bornholm, der er lavet noget øh, i Fredericia, Silkeborg og så videre. Og så prøver vi ligesom at, at stykke tingene sammen øh, på den måde, fordi det er vi jo lidt afhængig af, at, vi har ja, nogle tal. Vi skal have data. Ja. Og speaking of which, Præcis. vi kan jo godt lide at supplere vores data med en anden form for data. Ja. Noget af det, man hiver blandt andet på de sociale medier. Og vi har jo faktisk inviteret en gæst i studiet mm -hmm. for at spare med os og udfordre os lidt på, hvad, hvad han, han ser ved det her øh, kommende kommunalvalg, og hvad hans information er, og hvordan han genererer øh, den viden, han sådan set også har. Det er jo en interessant øh, metodisk betragtning, så vi skal runde. Vi har inviteret Benjamin Rudd på i studiet. Mm -hmm. Skal vi ikke lukke ham ind? Jo, lad os gøre det, synes jeg. Nu har vi jo så fornøjelsen at sige velkommen til Benjamin Rudd Elbert. Velkommen Benjamin. Tak. Og Benjamin, du ejer kommunikationsvirksomheden Elbert Kommunikation. Og så skal vi vel også sige, at vi er jo faktisk gamle kollegaer fra de glade dage i Socialdemokratiet tilbage i, i 0'erne og 10'erne. Yes, der sad ja. der en poster, der var utrolig god til at sige, hvilke ting man skulle skyde på med annoncer. Ja, tak. <laughs> det er altid dejligt at, at snakke med dig, og, og tusind tak, fordi du har lyst til at komme, komme i poster. Det, som vi jo godt kunne tænke os at stille lidt skarpt på sammen med dig, det var jo egentlig at tage en lidt anden indflyvning på, hvad Sune og jeg sådan ellers gør, når vi snakker valg og i dele til den her forbindelse med kommunalvalg. Og men kan du ikke lige starte med lige at prøve at sætte tre ord på, hvordan er det, du arbejder, når du arbejder med kampagner og valg? Altså, jeg kigger i virkeligheden på analyseinstitutternes tal som en meget, meget spinkel krygstok. Altså, jeg, mm. jeg tænker, jamen det er sådan en, en lille bitte øh, tal, som jeg kan måle mig af bag, men som jeg absolut ikke stoler særlig meget på. Mm. Det lyder som om, jeg fornægter øh, verden af rundt så videre det gør jeg ikke, men... men under folketingsvalget, når der blev sagt, at det var et klimavald, der har jeg været stor fortaler for, at når jeg kigger ned i undergrunden på sociale medier og kan se, at folk de gider overhovedet ikke klikke på noget som helst omkring klima, så er det jeg kan finde på at sige til enten en politisk parti eller en kandidat: Prøv lige at tone en lille smule ned på de der klimapost, du kører på Facebook, fordi vi kan se, at det folk de klikker på, det de rører ved, det de deler kommenterer og kommenterer osv., det er noget helt andet end klima. Så jeg går i virkeligheden ned, og man nu vil sige, at det var lidt trumpisk. Man går ned og måler på, mm. er der reaktioner. Mm. Og reaktioner, det er. Æh, som Jesper Clausen Larsen ville sige, at når man spørger folk, så er det hensigter, men når man kigger på det digitale, så er det adfærd. Ja, der kommer du med en vandt et godt eksempel, fordi jeg ville jo kunne komme med masser af målinger, der frem mod Folketingsvalget viste, jamen noget af det, der stod allermest på toppen af vennerens dagsorden, det var rent faktisk klima og den grønne dagsorden osv. Men det, som du siger her, det var, det kan godt være men det er måske egentlig der, hvor vi kan adskille den her klassiske agenda med det, som egentlig rører folk rigtigt, og det, som de interagerer med. Ja, og jeg kan virkelig bringe det helt derned til, når jeg kigger på, hvad der sker i, på sociale medier. Det er ikke specielt svært, det kan man gøre med et mm. med, med trænet øje. Og mit øje er ikke specielt trænet i det der, men jeg kan jo se... Er der noget som helst øh, rækkevidde, er der nogen, der gider at røre ved det? Så jeg kan finde på at sige til en, en kommunalkandidat, lad være med at gå til valg på øh, digitalisering i folkeskolen, for der er ikke en kæft, der gider at stemme. Øh, det, det flytter ikke nogen ind i en stemmeboks, det er ikke det, de husker, når de kommer ned. Og den indikator, jeg kigger på, det er, er der overhovedet nogen, der giver give det et like, et love, et angry, et wow, et sad, et ha eller et, eller et kram. Præcis. Og det er de øh, emojis, der sidder på, øh, på Facebook, så er der en lang række andre tal, hvor længe gider de at se en video? Gider de at swipe på mm. et eller andet? Jeg har jo en masse, det der er fedt ved det digitale, det er, at vi får en masse berøringspunkter. Der kan vi se, om folk de gider at røre ved det, og det er først en lille mikrohandling i forhold til makrohandling og stemme. Jeg er jo meget, meget fascineret af det, du kan og din lige kan, fordi der er ingen tvivl om, at det der med, når folk sidder derhjemme fra computeren ganske alene og går ind på de sociale medier, så er det jo der, man finder ud af, hvor meget gider de faktisk at blande sig i ting, og det er jo en af de vigtigste ting i alt det, som vi normalt snakker om, det er betyder det nok for dig, til du gider hænde på dig. Så et vigtigt, vigtigt supplement. Sorry, jeg vil bare lige komme ind her. Jesper, du, jeg tror, jeg afbrød dig. Nej. nej, nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte bare på, at det, der jo egentlig var interessant at, at spørge Benjamin om nu, det var jo så at sige, jamen, og jeg ved godt, at det er 98 særskilt kommunalvalg i 98 kommuner og fem regioner osv. Men er der nogle temaer, nogle emner, som du kan se, der rent faktisk er rigtig meget energi i? Ja, jeg kan se, at der ikke er lige så meget energi i klimasagen i mange af de kommuner, som er rundt omkring, som der er i andre sager, eller som analyserne viser, altså når man spørger folk. Det bliver igen skrevet ud til, at kommunalvalg, det skulle være det store klimavand. Jeg kan ikke se det. Jeg kan se nogle steder, men det er ikke klima, der er det store. Det er natur og grønne områder. Jeg kan se, at det folk reagerer på, fordi der kan sagtens være mange afarter af temaet, hvis man præsenterer øh, lige nu for en vælger, for eksempel i Horsens, at vi skal gøre noget ved CO2-udledningen, så klikker de ikke særlig meget på det, men hvis man siger, efter en coronatid, at vi skal have flere grønne områder, så klikker de på det. Og det vil sige, og det er jo fordi, de har været budet inde under en coronatid, så de vil gerne have noget frisk luft og nogle grønne arealer. Så der er en verden til forskel på, om en, en uh, siddende borgmester han siger noget om klima eller om natur og grønne områder. Så, så jeg kan se, at natur og grøn, grønne områder er hot, men miljø og klima er ikke lige så hot jeg kan se at BUPL sejrer for andet valg i træk. Det ser ud som om at det er ikke normeringer, men det er folk er meget bekymret for hvor mange der passer deres børn. Jeg kan se i Østjylland ligesom det var i 2017, det er også et psykiatrivalg. De går helt vildt meget op i psykiatri i Østjylland. Det er simpelthen den her, det er Psykiatrilisten, de er braget igennem i, ved regionsvalget i 2017. Jeg ved godt, det er nørdet. Det, jeg tænker, det er det rigtige program at nørde så meget Absolut, ud i det her. Absolut, må du meget gerne gøre, ja. Øh, og i virkeligheden, så, så vil jeg kunne sige til helt ned til, at hvis vi kigger på øh, for eksempel Herning, hvor jeg er rådgiver, øh, borgmester det Vest, at der kunne man jo vælge som kandidat at sige, at vi skal have bedre idrætsfaciliteter. Men det, jeg kan se, det er, hvis, man, hvis en kandidat siger, det kan jeg måle øh, ved at kigge på, på Facebook, hvis en kandidat siger, vi skal have bedre idrætsfacilitet, fordi du skal kunne spille paddle hvis du gå til fodbold og håndbold, så vil det være mere virkningsfuldt i forhold til at for få folk til at røre ved en, end hvis man siger, vi skal i vi du skal gå til valp på eller du skal kunne gå til bordtennis, til ridning og til trebandekampole. Så du er simpelthen helt nede i de der helt hvad skal man sige, det som vi vil kalde de små emner. Ja. ja. Hvis jeg skulle okay. gå til valg som kandidat i Sunds ved Herning, så ville jeg gå til valg på padeltennis. For okay. det kan jeg simpelthen se, at det er det, folk, de går op i, når det, når det er sport og foreningsliv. Det er jo kæmpe guldkorn til alle de mennesker, der er i Herning her, der lytter til nu det. Nu for sindssygt mange annoncer, som fatter tennis. <laughs> jeg, vil, jeg vil lige vende tilbage til du, Stenis, fordi Jesper jeg har jo tit diskuteret det her med klima miljø. Det ene er, kan man overhovedet adskille mad som tema, og den anden ting er, vægter det lige meget i forskellige dele af Danmark? Og du bekræfter sådan set, at i forhold til dine data, så kan vælgerne udmærket godt sondre mellem, hvad der er klima og hvad der er miljø og miljø. Det betyder faktisk noget, men er det på samme måde over hele Danmark? Nej, altså vi kan se i, i Nordjylland lige omkring Limfjorden, der går de rigtig meget op i Limfjordens vej og vel. Mm. Altså, og, og andre steder, der er, de, der er de relativt ligeglade med naturen. Uh, og, og det vil sige, at der er simpelthen nogle steder, hvor man, altså for eksempel i Dragøer, der går de sindssygt meget op i klimasikring og kystsikring, ja. hvor, hvor det sådan er sådan et, et totalt hot topic, når vi, når vi måler på det. Hvor uh, kystsikring, hvis man sagde det, uh, altså selv ude i kystbyer ved uh, Esbjerg, Hanstholm osv., hele vejen op ad Vestkysten, så vil det ikke være lige så uh, udslagsgivende. Men det er jo egentlig meget interessant, fordi jeg, jeg står og tænker på, det er jo måske her, hvor vi egentlig for første gang uh, får sådan sat på spidsen, det her med, at kommunalvalget netop handler om det nære. Altså det her med, at du kan ikke bare sige klima, du kan ikke bare sige miljø, du kan ikke bare sige natur. Fordi hvis det ikke har en eller anden relation til præcis der, hvor du lever, Ja, det, er en lidt hurtig, det du oplever, eller det, det er en lidt hurtig konklusion, fordi jeg kan faktisk godt sige, et stort emne, det er magtfuldkommenhed. I øjeblikket kan vi se, at der er nogen borgmestre i det her land, som bliver beskudt øh. rigtig meget for, at de... Hvis, ikke de, hvis de har kørt solo, eller hvis de har absolut flertal, så skal de få svar på, fordi de ikke har lavet flere for forlig og aftaler. Så magtfuldkommenhed er jo op på et abstraktionsniveau, Man vil sige. Det er ikke specielt nært. Men der er mange i kommentarfeltet omkring, specielt i de jyske byer, som skyder lidt på de, på de borgmestre, der, der stiller op for anden gang eller tredje gang, for at de, de er bykonger. Og at, okay. de, at de muligvis, at der kunne være enten noget nepotisme eller noget et eller andet, hvor de har glemt, hvad der er embedet og hvad der er privat og det er jo en stor abstrakt. Ja, ja inden, inden. det bliver meget interessant at se, hvordan det går, de borgmester. Fordi det taler jo imod sådan til den effekt, der plejer at være omkring borgmester, at de kan hive det ind, bare fordi de er bykonger. Ja, Lå, altså, så taler de måske også imod det, som man normalt ville... Det, som mange måske ville sætte sådan en ramme for omkring, hvad en, en bykonge er, det vil måske være sådan et forholdsvis positivt øh, udgangspunkt, hvor herfra bliver det rent faktisk med et negativt udgangspunkt. Ja, og det er jo der, man lige skal tage højde for tælling, fordi jeg hører også jeres program, og det vil sige, at jeg ved også godt, at borgmester den klinger af, når man stiller op for anden gang som borgmester, men første gang er det godt. Mm. Vi kan se, at magtfuldkommenheden, de bliver først kritiseret for det, når de stiller op som borgmester for anden gang. Så det er i virkeligheden okay. det, det er bykongerne, det er ikke en, en nyslået borgmester. Hvis Sofie Valbjørn var stillet op for alternativet igen i, på fagene, ville, ville hun ikke blive mødt med samme kritik omkring magtfuldkommenhed, fordi hun er førstegangsborgmester. Så der vil hun have den rene borgmestereffekt. Og igen, jeg ved godt, jeg er totalt nørdet i det Nu snakker vi jo både om og ja. derfor, du er. Men, men det er jo præcis det, som de her værktøjer giver mulighed for. Jeg kan jo simpelthen gå helt ned på det Det er jo også i virkeligheden, at det er en Trumpisk metode. Trump han kunne stå mm. i en, til et rally i USA, før han blev valgt som præsident. Så kunne han se en masse journalister, der, der vondede sig og, og sagde, at det var totalt øh, lavklasse og under niveau, at han stod og sagde, djæl djæl Hillary e-mails, uh, drain the swamp og hvad han mm. ellers sagde. Men det, som han kunne se ned i klikstrukturen, det var, at folk de elskede det. Så mm. han sagde det bare endnu mere. Mm. Så det bliver lidt trumpisk, og det er bare lige vigtigt at slå fast. Jeg får jo ofte kritik for, at jeg så egentlig opfordrer til designpolitik. Altså, så skal du gå til valg på klima, eller på, på det nære. Det gør natur, vi der skulle for, også, ja. Benjamin. Det men, ikke men, om. Men det, det, jeg siger, det er, i virkeligheden, når kandidater kommer til mig, så vil de typisk tegne, jeg beder dem om at tegne på en stor tavle, så skriver de alle sammen diversitet, og de skriver øh, bedre, ældre institutioner. Så siger jeg, fint, men du skal kalde det plejehjem. Du skal kalde det din gamle mor. du er til at komme måde. for, ned, for yes. ned i niveau. Så i virkeligheden er jeg bare ekspert. Men, ah, men det, det bringer det så også en, en anden diskussion frem, fordi hvor meget kan du så sondre mellem forskellige segmenter, der bevæger sig. Altså, hvem er det, der klikker på de forskellige ting? Hvem angriber borgmesterne? Er det en gruppe af, af stærke borgere, som har et andet ideologisk udgangspunkt? Eller hvad? Hvilke redskaber har du ligesom, til at konsultere det, så vi ligesom, kan gå, gå en grad længere ned og sige, at det her sådan, det, det er faktisk alvorligt? Jeg kunne jo godt vælge at betale mig fra det. Så kunne jeg få sådan nogle, som analyser og tal, eller hedder de Common Consultants, ja, til at lave det, som har lavet fantastiske analyser. Mm. Og det kunne jeg godt gøre. Men mm. jeg kan gøre det med det blotte øje. Vi mm. har 98 øh, valg hver for sig, men vi har også meget små kommuner. Der for eksempel, jeg er rådgiver i for en lokal liste. Der er der kun sådan noget 23.000 stemmeberettigede. Det tager ikke ret lang tid med det trænede øje at gå ind og pløje alle Facebook-sider igennem. Vores Solrød på mesterens side osv. Se, hvad der er, der sker. Og i virkeligheden bare sætte en person til at sidde og overvåge, hvad der sker i solrød, mm. Og så sige, kære lokalister derude, I skal lige tage højde for, at nu bliver klimasagen faktisk større og større. Nu begynder de at sige klima stedet for natur. Det skal der ikke nogen store analysværktøj til. Vi Nej, er jeg, synes, problem, at jeg synes faktisk, det er ret interessant pointet, det der, fordi det er jo altså, det er jo faktisk i, sin, i sit udgangspunkt, er det jo faktisk så lavpraktisk, at alle kan jo rent faktisk, at, nu ved jeg godt, at, at du er ret så trænet i det, men man kan jo rent faktisk godt sætte sig ned og så sige, jamen i mit lokalområde, hvad sker der på de der forskellige Facebook-sider? Ja. Hvad, hvad er diskussionerne? Hvad er det for nogle ord, der bliver brugt? Og dermed rent faktisk begynde at selv at lave sit billede af det her. Lad mig give et konkret eksempel. Jeg har haft Anders Storgård, tidligere KU-formand på mm. kursus. og det han ikke, fordi han kan godt selv, men han, der har vi en stor diskussion om klima, om det bliver stort på Frederiksberg eller ej. Der har jeg sagt, at det bliver ikke stort, så kan jeg se, at han smider noget om klima på sin Facebook-side. Han har sgu uh, friktion. Han har, der er nogen, der, der rører ved ham. Så må jeg æde min ord, fordi der kan jeg så sige til ham, ja, jeg, jeg, havde, jeg tog fejl, at du havde ret. På Frederiksberg, det ser det ud som om, når du snakker klima, så er der nogen, der gider at røre ved dig. Og du skal gøre det uden annoncekroner, Du skal prøve med det med, med, i, i et lufttomt rum så vidt muligt. Så faktisk, hvis jeg skulle tilbage til en stor gå, så ville jeg sige, du har lavet den lille øh, krydsanalyse, der hedder, du kan godt få folk til at klikke og røre, mikrorøre ved noget omkring klima, så fortsætter du bare med at sige mere klima. Men med, i det øjeblik, jeg opdager, at hans lille øh, guldkilde, der den tør ud, og der kun er otte, der ligger, så vil yes. jeg citere ham, vær på vagt. Så skal du gøre noget andet. det. Yes. Men det viser jo faktisk også, at der er mulighed for både for partiernes vedkommende og politikernes vedkommende at rent faktisk skal sætte agenda. Ja, det kan man sige, og øh, det er jo desværre så i det her land, så hvis nu mit eksempel fra digitaliseringen med folkeskolen, ja. nu er der ikke en kæft, der gider klikke på det, hverken i det her valg eller i sidste valg, Nej. men det er jo en rimelig vigtig dagsorden alligevel. Det er så ærgerligt, at de vigtigste dagsordner de kan ofte ikke have særlig meget slagkraft på øh, på Facebook, som er en hovedår til det her, mm. hvis ikke de har følelser med sig, eller noget, noget folk bliver farvet over. Men hvis der nu var nok politikere, der lige bestemte sig for at, at sige, nu går vi altså til valg alle sammen på digitalisering i folkeskolen, det er det vigtigste overhovedet, så skulle vi nok tale digitalisering i folkeskolen. Ja, fordi så får du trykket. Ja, men, men, men der skal eddermame meget til. Nej, det godt for. Jeg, kan nævne, jeg kan nævne 10 temaer, som aldrig bliver til noget i Men altså apropos det her med, med temaerne og emnerne og dagsordnerne osv., og hvad, hvad med partierne? Hvad, hvad, hvad, hvad gør de, og er der nogen, der gør det bedre end andre? Og er der nogen, der ikke gør det så godt? Og... Ja, der er jo vidt forskelligt. Der, der er en ting, der bliver overset rigtig meget i en lys, når man hører det fra, fra politisk kommentatorer og også fra jer, mm -hmm. og det er partiernes interne slagkraft og struktur. Mm -hmm. Altså helt konkret, mennesker er helt sindssygt vigtige på Christiansborg, med al respekt, Jesper, hvis ikke der har siddet en, en poster, der hedder Jesper Claus Larsen, nu skal jeg ikke rose dig unødigt, Nej. men så havde valgkampen i 2011 ikke set ud, som den havde gjort. Det, meget få mennesker kan flytte rigtig mange stemmer derinde, hvis de, hvis de trykker på de rigtige knapper, fordi man har virkelig meget slagkraft derinde i forhold til det, det ansvar, man får. Der er der altså nogle øh, partier, som er rigtig, rigtig godt udstyret, både pengemæssigt, forståelsesmæssigt og mandskabsmæssigt. Mm. Og så er der andre, der er helt på røven. Mm. Og, og det vil sige, at... Øhm, nu, nu gider jeg ikke sige, hvem, hvilke partier, Nej, der så det er helt synes jeg, på røven, det er også Men ikke. det kommer til at afspejle sig i, at når man for eksempel... Jeg kan se det. Jeg kunne se det i folketingsvalg 2019. Der kunne jeg se, at der kom der en... Ikke en exit poll, men der kom en, nogle målinger undervejs. Og der kunne jeg nogenlunde sige... Det der det, er, ligger for lav, det der, det ligger 1% for lavt, det der, det ligger 1% for højt, det der. Og så vil I sige, det er jo ikke statistisk signifikant. Nej, nej, men hør nu de store tal i det, ikke? Jeg vil kunne sige, Dansk Folkeparti, de er ikke godt nok udstyret og forståelsesmæssigt. Er de ikke på det rigtige nej. Så derfor taber de på valgdagen. Mm. Fordi der vil, det, der vil det give sig udslag i, at konservative træner trænet deres kandidater til at, at vinde bastion for bastion derude, mens Dansk Folkeparti, ikke har haft samme kampagneapparat. Så der er vidt forskellige. De, de er vidt forskellige, de partier. Og det er jo der, hvor det bliver interessant, fordi det er ja. jo der, hvor vi i en eller anden grad også får et eller andet begreb omkring, hvad det er, der giver de der energier derude. Mm. Det, det, det ja, det er, også, også hvor de hænder, nu konservative, øh, de, de er jo rigtig gode på LinkedIn. Øh, de har jo fundet ud af, at der selvfølgelig er et, et stort vælgesegment, der ligger naturligt til dem der. De er meget, meget aktive, det kan jeg selv se så er der andre partier, der, der, der mere høster, høster stemmer, måske på Facebook. Så det er jo også noget med at finde de rigtige kanaler til, hvor, hvor er dit, dit, dit segment, hvor er den lavt hængende frugt, men er jo, hvor, hvor er det, de følger med. Men det er jo ikke svært. Svær. En af grunde til, i, i al ubeskedenhed, så er en af grundet til konservativ og LinkedIn, det er, fordi det er noget af det første, vi sagde til dem, da vi gik at arbejde med dem i 2019. Der sagde jeg, som noget af det første i november 2018, at LinkedIn var en kæmpe guld over for dem, mm. fordi det var de blå mands paradis. Mm. Så derfor skulle de derinde og være der. Søren Pape var ikke dygtig på LinkedIn, før vi kom ind og, og rullede ind over ham. Og det er ikke fordi, det kræver noget hokus pokus, rådgivning. Det er bare at have det trænet øje. Ligesom jeg havde et trænet øje, da jeg sagde i 2010, hele Thorning skal ikke på Twitter. Mm -mm. Fordi hun skal på Facebook og have 200.000 følgere i stedet for. Fordi det kommer til at afgøre valget der. Fordi det er socialdemokrater. Så det er ikke, fordi, det er ikke specielt svært at se, faktisk. Mm. Men er du som lokal kandidat eller hvad skal man sige, lokal kampagne ude i en kommune, er du så afhængig af, at dit parti er stærkt kørende sådan fra centralt hold, eller kan du rent faktisk godt øh, bygge noget stærkt op selv? Øh, der er nogen, der kan. Det er ganske få steder. Men der er nogen, der kan. Vi har set, at der er nogle ekstremt, der, der kan sidde en enkelt person ude i en, i en vælgeforening et eller andet sted i Østerbøvelse, eller mm. i lidover eller hvad det nu er, mm. som bare ruller rundt og bare lige tilfældigvis også er reklametegner for kunder at gå i sin fritid, eller hvad det nu er. Men generelt så ser vi, at partierne skal være stærke for at formidle det ud til deres vælgerforeninger. Og så ser vi desværre også det, at selvom øh, for eksempel partierne er brølstærke, så er der nogle vælgerforeninger, der ikke gider lytte. Det kan være store kommuner, hvor man sidder og tænker, mm. hvad gik der galt derovre? Mm. Fordi partiet er stærkt. Og der kan jeg love jer, for at jeg kan se, fordi jeg kigger ind under Morselben hos mange partier, der ved jeg, at det er, fordi, der sidder en eller anden vælgerforeningsformand, som stadig kører busreklamer på de forkerte steder, fordi han har altid siden Roderkongen Ruder konge og køber bus busreklamer. og gør vi som vi plejer. Mm. Og det er, det er fandme gift for et valg og for en lokal øh, kampagne derude. Og det jeg også siger, det er, at kampagne flytter ekstremt mange stemmer. Mm. Og det hører man ikke, når man hører Måns og Christiansen. Og heller ikke øh, lige så meget, når man hører, øh, jo, I, I har bedre fat i det. Men øh, Måns og Christiansen er fuldstændig kampagneblinde. Også i forhold til Det, det, det jeg tror ikke, at vi kender dem, yes, Nå jo, <løbner> jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er meget interessant. Det er helt præcis den der pointe, der er vanvittigt interessant. Jeg havde faktisk besluttet mig for, at vi var nødt til lige at, at vinde den i, i dagens program på en eller anden måde. Fordi altså, det svarer jo lidt til den måde, som jeg synes, rigtig mange folk går til politiske indlæg som meningsmålinger på. Forstået på den måde, at de mener grundlæggende, at det er et udtryk for, at der er nogen, der prøver på at lave en prognose for, hvordan valgdagen den kommer til at ende. I sandhed er det jo ikke det, dit de udtryk for. Dit udtryk for her og nu, hvad er status? Og så er det jo så altid min pointe, der hedder, at ja, det betyder så, så, hvis du er foran, jamen, så skal du begynde kampagnemæssigt at gøre et overvejelse omkring, hvordan sikrer vi det, og hvordan kommer vi videre. Hvis du er bagud, så får du en indikation på, at der er et eller andet galt. Men det der er så interessant, og det, nu skal jeg nok lade være med sådan at, at tro, jeg at jeg, jeg virkelig sådan, øh, binder det hele sammen her, men jeg kunne se hele folketingsvalget i 2019. Der sad vi analyseret på alle de små tal, der var mikrotallene på Facebook, Instagram, LinkedIn videre. Der kunne vi simpelthen forudsige, hvad er det for nogle partier, der går ned i næste dags målinger. Der var cirka sådan en på fem dage. Hvis vi kunne se, at øh, nu begyndte PAPE og konservative at tabe en lille smule momentum i forhold til, at der var ikke lige så mange, der rødte ved dem på sociale medier, så kunne jeg forudsige, at om fem dage, der har I et lille fald i, øh, selvfølgelig tager højde for statistisk mm -hmm. usikkerhed og alle de der ting, men der kommer I at se, at se et, et, et fald. Hvis man kunne nå at lave rigsbjerg eller hvad nu det hedder, så ville man kunne se, at, at det faktisk var relativt pålideligt. Så jeg kan allerede se, jeg sidder og arbejder med et faktor, der egentlig hedder, hvor meget speeder har vi på? Skal vi trykke mere i bunden nu, eller skal vi lette en lille smule? Fordi man kan også blive for meget derude. Men, men det kan man, der kan man nogenlunde bruge målinger til det, man skal. I og så bliver sammen. det jo interessant, fordi så kan du rent faktisk gå ud og forudsige. Men du kan kampagnemæssigt også justere ja. i forhold til, hvor meget og hvor let, og hvordan trykket skal ja, være kanalerne osv. Jeg, jeg vil kunne sige lige nu, hvis Simon Akersen ringer til mig, så vil jeg kunne sige til ham, hvilken måling får han om fem dage. Ja. Æ, og, og det vil være sådan 14 dage før et valg. Og det, det, det er guldværd, at han ved, det fem dage før målingen kommer. Ja. For så har han fem dage mere at reagere i. Nu brugte jeg eksemplet før, øh, vi gik på her, ikke? at jeg for et år siden i her, Brad Doster, som var chef for øh, Trumps kampagne i Florida. Og alle målinger viste ligesom, at de lå, alle konventionelle målinger, normale målinger, eller hvad kan man sige, meningsmålinger, den slags viste, at de lå rigtig 50-50, republikanen og demokraten der, Biden og Trump. Og han holdt simpelthen på, at vi bruger slet ikke sådan nogle målinger, vi, laver faktisk, øh, vores dag. vi hiver vores data gennem de sociale medier, og den fortæller os klart og tydeligt, at Trump vinder. Og det gjorde den jo. Trump vandt Florida, big time, og spørgsmålet er jo lidt, Jesper. Kommer der en dag, hvor redskaber som meningsmåling og fokusgrupper måske ikke er så vigtige mere? Men Nå, det er? jeg tror, der kommer en dag, hvor tingene flyder mere sammen. Jeg tror, ja. der kommer, og det, det synes jeg jo allerede, der er ved at tegne der kommer ved at tegne et billede omkring, at vi bliver nødt til at forlade den der forskning omkring, hvordan det er, at vi laver politiske indekser fra den traditionelle metode. Mm -hmm. Det bliver nu nødt til at gøre på en anden måde. Så tror jeg egentlig, at vi kommer til at se ind i en tid, hvor vi begynder at mixe tingene meget mere, og så tror jeg, at vi ender med på et eller andet tidspunkt i fremtiden, at det hele ligesom smelter sammen i sådan et fælles økosystem, hvor vi både hiver ting fra de sociale medier, vi gør noget mere traditionelt, vi laver fokusgrupper og sådan noget, og så hele tiden arbejder ind i sådan noget mere uh, projectability og noget modellering og sådan noget. Jeg, jeg synes, det er super spændende, fordi jeg tror ikke på, at du kan være så præcis Benjamin, som man kan igennem andre måder men jeg tror, du kan fange nogle energier før andre, og derved har du en fantastisk indikator på noget. igen. Yes. Det. det er vi helt enige om. Hvis jeg skulle lave en signifikant... Signif ja, det kan jeg engang sige. Yes, det kan jeg ikke <laughs> til, jeg kan ikke <laughs> engang <laughs> sige, <Jeg> <laughs> sige det. Vi har også sagt det rigtig meget. Ja, ja. <laughs> hvis jeg skulle lave en fuldstændig pålidelig måling, ja. så ville jeg altid øh, gå til jer, og så ville jeg, vil jeg sige, prøv lige at lave den så pålideligt som ja. muligt, at vi skal fandme spurgere så mange som muligt respondenter, og 5.000 hos øh, firmaet uh, Elektrika, og hvad der ellers er. Og så, hvis den er lavet ordentligt, så tror jeg også på det. Mm. Det, som jeg i virkeligheden, tilbage til dit eksempel med Trump, da han vandt over Hillary, der talte man om en shy trump effekt Og det, der er så spændende ved, ved den shy trump effekt det var, at vi kunne se, at folk i deres adfærd med deres reptilier, der klikkede de. Fordi de blev ikke spurgt. Når de blev spurgt, så var det, så var de, de forskyd for at sige, at de ville mm. Trump. Det vil sige, at du kan afdække nogle ting. Du kan ikke afdække alt, men du kan afdække nogle mekanismer, nogle energier, som er der, som er i folks adfærd, og ja. hvor de i virkeligheden er bundløst ærlige i deres klikadfærd. Ja. Det er det samme, som øh, alle mennesker siger, at de læser information og ser deadline og læser weekendavisen og går i det kongelige teater. Men hvis du blader op på folks, primært mænds Instagram-faner, hvor det er, øh, er målrettet efter algoritmer i forhold til, hvad, de ellers, hvad deres adfærd er, hvor længe stopper de op på nogle bestemte billeder, hvad klikker de på, hvad søger de på? så har de fleste mænd, de har letpåklædet pige ind på den følge... I gamle dage der ville det være, at jeg siger, at jeg læser information, men i virkeligheden så sidder jeg bladet op på side 9 på ekstrabladet. Mm, okay. Det er reptilierne man kan se her. Ja. Og så lige bare lige tilbage til det, Jesper siger. Jeg vil altid prøve at kombinere analyserne. Jeg tror, der hvor I skal hen, det er egentlig, at I siger, at vi har spurgt vælgerne, og der indikerer de det her, og så kan vi se, at der er nogle energier nede i de digitale medier, hvor vi kan se... De siger, det er klima, men de er faktisk ikke selv bevidste om, det faktisk er natur, de gerne vil have. Det grønne områder, så vi kan se, at de klikker lidt mere på en natur. Så er der også en mulighed for at udpakke nogle emner, lige, lige akkurat mit paddeltennis-eksempel. Fordi en kandidat, som får at vide, at vælgerne har sagt, at de går op i idrætsfaciliteter, der kan jeg gå længere ned og sige, at det er ikke bare faciliteter til en ny håndboldhal, det er til paddeltennis. Mm. Og dem, der skriver en annonce med paddeltennis, de rammer renere og flytter flere stemmer, fordi det bliver meget mere vedkommende. Jo, jo, der du også. Altså, du, får, du får skabt den der større identitet, øh, relevans, øh, du er i kontekst, øh, alle de der, øh, øh, hvad skal man sige, vigtige kampagneperspektiver. Øh, og så er det også fordi, når I, når I stiller spørgsmål, I stiller spørgsmål, og skulle lige stå på et ansvar for hele Analyseinstituttens og øh, menneskeheden, men når Analyseinstituttet stiller spørgsmål, så stiller de typisk på et abstraktionsniveau, hvor det netop bliver klima, mm. eller det bliver til nogle større ting, så bliver det til ældrepleje. Men det, det tager ikke højt for alle de små nisjævner, der er inden for alle de, de ting. Altså mm. foreningens liv, det kan både være spejder. Det kan være øh, øh, den lokale øh, sindrander, der har med sindsliden at gøre, og det kan være en. Øh, øh, foreningen. Men, men det, er, det er rigtigt, Benjamin, og det er klart, at når, når du har meningsmål fokusgrupper, så lægger du en eller anden form for ramme ned over det, det hvor du til. binder folk. Og sådan er, sådan er den metode, du går til det, hvor man kan sige, at den verden, du repræsenterer, der går, det er jo frivillig adfærd. Mm. <laughs> og det, det er jo noget helt andet, det er klart, det kan man se. Før, før vi afslutter det her, så kunne jeg godt lige tænke mig at komme tilbage til kommunalvalget og binde, vi har været igennem tre temaer. Hvad er temaerne, emnerne til kommunalvalget, hvordan agerer partierne, hvordan rykker de og kandidaterne? Og så kan jeg godt lige tænke mig at binde det sammen. Hvis du nu er en blå blok, og du er mand, hvad for tema skal du så køre på, hvis du kan sige det generelt? Jeg ved godt, 98 forskellige valg og alt det der, jeg hører det hele tiden, men alligevel, der er nogle træk. Hvis jeg er mand og stiller op for et blot parti i Herning... Ja. Så kan jeg roligt køre bedre forhold for erhvervsliv, bedre kultur. Vi skal fortsætte have gang i Herning-boksen. Vores fodboldhold lige skal spille hammer godt. Mm. Hvis jeg er blå mand i København, mm. så kan jeg ikke hverken sige bedre rammevilkår for erhvervslivet, eller sige noget som helst omkring, at vi skal have bedre forhold i parken. Det er nogle helt andre ting, jeg skal tale. Den blå mand, og der kan vi se, Cecilia Lonning hun er ikke mand, men hun er trods alt blå borgmester. Mm. Hun har det godt nok svært lige nu. Mm. Det er en af de kampanjer... Jamen, hun skal sørge for, at hun er faktisk en lille smule på vildspor, fordi hun skal helt ned og snakke om trafik, som konservativ Jakob Nessa har sat sig på. Hun skal snakke om meget nære ting. Hun skal snakke om uh, lov og orden i København. Men uh, det ser ud lige nu, jeg ved godt, vi er tre uger før, det kan nok ske meget, men det ser altså ud som om, at uh, min forudsigelse, Cecilia Lolling, hun kommer til at få et, uh, et virkelig, virkelig dårligt valg. Uh, og det kan man også se på, uh, altså hun er næsten usynlig i øjeblikket. Fordi hun simpelthen øh, ikke kan finde sit fodfæste i, i en blå mands verden. Der findes ikke... Det er et godt eksempel på to forskellige kommuner, som stiller op i Herning. Så vil hun være en kandidat. Mm -hmm. Så blå har svært ved at ramme vælgerne i København simpelthen? Ja, i hvert fald med bedre rammevilkår for erhvervslivet, for det er ikke det, der er nært for os i København. Nej, godt. Hvad så, hvis du er en rød kvinde, der stiller op i København? Så er det folkeskoler, det er øh, et øh, hvad hedder det institutioner. Det er børnehaver, det er... Øh, alt, hvad der er overhovedet er nært, det er vores ældre, det er vores børn, det er vores uh, unger i daginstitutionerne. Det er, så du at siger, sig. at SF står rigtig godt? Ja, det siger jeg. som nu er hun så blevet ramt af COVID-19 og skal ja. sidde derhjemme lidt, men hun får et kanonvalg, fordi hun sidder præcis på de dagsord. Hun skal faktisk tale mindre miljø, end hun gjorde i 2017, hvor hun havde de der målrettede valgplakater ja. med, med masker på rundt om søerne. Det er jo fantastisk. Men hun skal gå endnu mere i minimumsnormeringer uh, nu, Samme med Pia Olsen Dyre. Men de har vel også den fordel, Benjamin SF, at de jo rent faktisk, i hvert fald i min optik, der står de jo på en strategi, som de egentlig allerede lagde de første grundsten til, allerede før 19. valget altså mm. tilbage i 16 og 17. Mm. Og det er jo egentlig en strategi, som gav fint mening i Folketingsvalget 2019, men den giver endnu bedre mening, når vi snakker kommunalvalg. Ja, og så altså, kan jeg, ikke lade, være med, jeg kan ikke lade være med også at tænke over, at det er et godt eksempel på et 98. valg, at dybt forskellige analyser, man skal lave. Fordi nu spørger du til en rød kvinde i København. En rød kvinde i Herning eller Horsens, hun skal tale rent til arbejderstemmerne. Fordi i Horsens, der er de primært håndværkere, der kører de rundt og hører radioreklamer. Mm. Hvis jeg sagde til en kandidat i København, du skal købe radioreklamer, så vil de falde ned af stolen, for der er ikke nogen, der hører lokalradio radio og radioreklamer der. Mens øh, ude i Dragø, i jeg rådgiver, der vil jeg køre outdoor ude, på en, når man kører ud forbi øh, flyvepladsen mm. derude. Jeg vil aldrig køre outdoor, køre outdoor på Frederiksberg, men jeg er var, jo jeg, jeg var siddende, siddende borgmester. Mm. Det er 98 forskellige verdener i 98 forskellige universer, mm. hvor man, man er nødt til at dykke ned i hver enkelt kommune og sige, hvad er det, de klikker på? Fordi de klikker ikke lige så meget på paddeltennis i Holbæk som de gør i Herning. Der er det helt andre sporskere, de klikker på. Ja, det fantastisk, og rent metodisk, rent metodisk kan man så sige, det der er jo så interessant... At, at, nu, at vi netop, netop virkelig sætter, sætter det på spidsen, det her med, det er 98 særskilte valg. Det er jo faktisk, at den metode, som du kommer med, den giver os rent faktisk mulighed for, både ressourcemæssigt, tidsmæssigt osv., og kunne lave de der analyser helt ned i de der 98, mm. hvor man kan sige, at de mere traditionelle metoder er så tunge, og de er så ressourcekrævende, mm. at det faktisk er de færreste kandidater, som jo kan gå ud og lave mm. de store målinger point, og de store det er, setups, og så, og så bliver det endnu mere interessant. Og så det, der er så vildt ved de her 98-valg, det er, hvis man for eksempel tager til Holbæk, så er der én ting, der er sikkert her, bortset fra, at Gud han åbenbart er en mand, og vi alle sammen er danskere, det er, at Christina K. hun vinder valget. Pris. Christina Uanset hvilket, om hun så gik til valg på de forkerte temaer i S. Hansen i Frederikshavn, I Frederikshavn ja. fuldstændig det samme. Der er simpelthen, om de så gik til valg på paddeltene, så der ikke var nogen, der klikkede på det, så ville de stadig vinde valget. Det er jo også førstegangs borgmester-effekten, der træder ind. Ja, eller også bare en ufattelig stærk kvinde. Ikke? Ja. Jeg, skal, jeg skal simpelthen... Ved, en aller sidste ting, før vi slutter, Benjamin. Nu kan du forudse ting, ganske kort, bliver enhedslisten større end, end Socialdemokraterne i København. Nej, det gør de ikke. Fordi øh, der er nogen, der besinder sig og tænker, puha, de der revolutionære aktivistiske osv. helt ude på, øh, på venstrefløjen. Der er københavnerne trods alt, der skal sofa nok komme til sidst. Vi havde samme måling, øh, mm. og, og, og lige tage højde for, hvem det er, der har lavet målingen. Ikke et ondt ord om dem, men nej, det gør de ikke. Socialdemokraterne bliver størst, det bliver ikke meget, men de bliver størst. Og Sofie Hestrup, hun bliver også øh, overborgmester i København. We know it by three weeks from now. Skal vi ikke, uh, lad, skal vi ikke lade den stå? <laughs> lad det lader den hænge der, Benjamin fantastisk fornøjelse, som altid var jeg det, vil jeg sige. Æh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og rigtig godt kommunalvel. Tak lige måde. Hej, mit navn det er Jens Dissing Munk. Og jeg hedder Thomas Søby. Vi har sammen lavet podcasten To Streger Under. To Streger Under er en podcast om penge, finans og økonomi og podcasten udkommer hver 14. dag. I to streger under kigger vi i hvert afsnit på forskellige emner, der alle påvirker vores hverdag. Jens er journalist, og jeg er økonom. Men vi lover, at det ikke bliver kedeligt. Til gengæld skulle det gerne gøres alle sammen bare lidt klogere. Find to streger under, hvor du normalt finder din podcast. Og lyt meget gerne med. Jeg har været med til Folketingets åbning 40 gange, men aldrig under sådanne omstændigheder. Vi skal mødes den 1. tirsdag i oktober. Det siger grundloven. Den kræver, at vi mødes og starter arbejdet den 1. tirsdag i oktober og påhører statsministerens redegørelse om rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger. Hermed er tinget sat, og jeg skal bede formanden om at indtage sin formandsplads. Nå, Jesper, super spændende diskussion omkring kommunalvalg. Ja, det synes jeg. Og nu skal vi jo lidt op i det højere luftlag og snakke ja. sådan landspolitik. Og det minder mig jo over om, at meget sjovt her for nogle. Øh, det er et par uger siden, i før efter vores ferie, så havde jeg en fokusgruppe ja. med førstegangsvælgere. Ja. Og der sagde de til mig, at de syntes det var nemmere at træffe et valg, når det var kommunalvalg. Ja. end det var, hvis der havde været folketingsvalg for eksempel i morgen. Ja. Der var de simpelthen helt forvirret og kunne slet ikke finde ud af, hvad de skulle stemme. Men når det var kommunalvalg, havde de nemmere ved at navigere i det. Ja. Og det kan man måske godt forstået. Det er meget sjovt. Og det ja. fortæller måske også lidt det her med, at når det kommer til folketingsvalget, så er det sværere at finde ud af, hvor man ligger henne. For så er det ikke en diskussion om den lokale skole, eller om der skal være en andedam, eller rent drikkevand i kommunen, eller flere pædagoger. Så bliver det sådan store mm. principielle ting, og meget flyvende, og kan være svært i at forholde sig til. Ja, men så tror jeg også, at et eller andet sted der vel også det, at kommunalvalget jo også er sådan ikke ideologisk. Ja. Jeg tror måske, der er mange. Grundlæggende har jeg ikke noget data på det, men jeg tror, at jeg har en fornemmelse af, i forhold til mange af de ting, som jeg går og laver, at det her med, at de der sådan mere klassiske ideologiske skæld de er svære for folk at forholde sig til, måske fordi det heller ikke er det, der rigtig er, Æh, hvad skal man sige, måden at tænke politik på øh, Nej, 20, altså sær særligt for den her generation, som, som jeg havde med at gøre, ah. generation Z, var det ah. jo ikke, altså, som de er meget, ah, ja, og meget sådan. De skal bare have et issue, og, og behøves ikke en stor øh, klasseideologisk øh, parti, set, et eller andet. De skal bare have et emne. Og så og der, er fint at der giver kommunalmændighed god mening. Det gør det jo nemlig. Det er jo, det er jo rigtig ja, interessant. Det bliver spændende at se, om det har en effekt på, om de unge i større grad øh, kommer ned og deltager. Ja det, ja, det bliver spændende. Det kan vi måle bagefter. Ja. Men altså det med, at det er, det er frustrerende til, til folketingsvalg, det hænger også godt sammen med, nu kan vi se her ved sidste folketingsvalg i 2019 for eksempel, ikke, at, at 44% skifter parti, mm. man simpelthen shopper, fordi det mm. er måske, der måske ikke er et eller andet fast sted, Nå, du præcis. er. Du er måske mere emneorienteret, mindre, uh, mindre ideologisk og vælger lidt fra valg til valg. Og så det, at 60% faktisk først beslutter sig under selve valgkampen. Ja, det giver en sige... enorm tilfældighedseffekt i folketingsvalgene. Når, fordi for de forestiller for eksempel, at der pludselig kommer en dokumentar omkring, at øh, man behandler kyllinger på en dårlig måde. Mm. Hvilken effekt kan det så ikke få for Veganer på tid. Det kan da sagtens være en kæmpe effekt. Eller en, en historie omkring øh, utilpassede unge mennesker med indvandrerbaggrund. Ja, hvilken du... effekt kan det så ikke få på den anden side? Ja, altså, du, Men du, ved... du snakker jo egentlig, at det var præcis også, jeg tror egentlig, det der var... Det var en af Benjamin's grundpointer. Det er bare sådan set, du er nødt til at være i det. Ja. Altså reeltids- ja. og, og, og ja. kontekstmæssigt. Ja. Og du er nødt til at være så dybt nede i den, ja. at du rent faktisk tager de her emner op, som ja. også har en, en relevans for folk. Ikke? Præcis. Så hele det her, sådan, det her sådan nationale perspektiv, det ja. er svært at håndtere. Det er, det er, ikke, ja. en, det er ikke en nem ting. Nej. Nej. Heller ikke som analytiker at finde ud af, hvor er det, viljen står hen. Men vi har alligevel været det, det er også derfor, man kan det. Sige, det er også derfor, at, at det her med... Øh, landseffekten og valgvinden og hvad vi nu ellers kalder det her med, mm. hvor meget det har betydning, hvordan partierne står nationalt, hvor meget det så spiller ned i kommunalvalg og regionsrådsvalg, ikke? Altså, det er jo en flygtig ting. Det er meget, meget. Øh, og meget der sigt. kan drages bevis for det, men der kan også, også gøre det modsatte. Øh, ja. Men det, desto mindre er det jo interessant lige at sige, hvad er sådan grundstillingen, ikke? Jo, og det er jo, det er jo sådan set... Det, vi nu forsøger at kaste os lidt ud i, det er i virkeligheden ja. at tage en status, aktuel status. Hvor er vi henne mm. i den politiske situation her, som vi står nu her? Fordi det oktober måned mm. er næsten færdig mm. og vi åbnede sådan set Folketinget den 1. tirsdag oktober. Som jeg husker, var det den 5. oktober i år? Ja, kan det, ikke passe? ja. Jo, det mener jeg. Øh, hvad for 1. tirsdag, ja. i grundloven? Sådan skal det være. Øh, og der er gået en lille måneds tid nu her, og... Vi, vi har ligesom besluttet os for, at vi skal lige vurdere, hvor partierne står henne her. Ja, ikke? Kan man kan vel sige, at der er vel allerede godt gang i gryden? Det må man sige ja til, og det kan jo være en fuldstændig vild diskussion, vi får med at gennemgå alle partierne, fordi der er jo efterhånden øh, rigtig mange, jeg tror det er 13 opstillingsberedte partier allerede. Ja. Så, så, ja. så for at systematisere samtalen lidt, så har vi valgt at sådan tage udgangspunkt i først den ene blok, og så den anden ja. blok. Og det er jo også fordi, der skal vi jo faktisk også huske på, at lige her, var det i går, eller var det i, i tirsdag, tror jeg, der blev frie grønne jo. Det var, det var mandag aften. Det var mandag aften, der, ja. der blev de jo opstillingsberettigede, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg så det inde på går. Ja, altså her, du ved, apropos det her med jo flere og flere partier, ja. der tror jeg, der er nogle af de, af de sådan mere traditionelle partier, der sidder og, og klør sig lidt i, i nakken og tænker, hvad? Det, det vender vi tilbage ja, til lige om godt, lidt, for find. der er faktisk nogle interessante yes. perspektiver. Skal vi ikke starte med at tage en status på blå blok? Jo. No. Og jeg kan jo lægge ud med mm. at sige, at det der, og det har jeg virkelig funderet meget over, at da man sad og legede med tallen der efter valget, og så, hvordan var det gået og hvad var ryk og sådan noget, så kan jeg huske, at det første, der gjorde indtryk på mig der, den 6.7. 7. Et eller andet øh, juni 2019, efter folketingsvalget, et par dage efter, det var den 5. juni, mm. så tænkte jeg, hold nu ferie. 240.000 vælgere, valgt at stemme på et parti til højre for midten. Mm. De er meget forskellige de partier, men fælles for dem de var ikke repræsenteret i det danske folketing. Nej. Det vil sige at 240, næsten kvart million danske vælgere Nej. har besluttet at stemme på et borgerligt parti, der ikke var repræsenteret i folketinget. De vil simpelthen ikke bruge den ellers rimelig brede skare af borgerlige partier, der allerede var i folketinget. Nej. Så de stemte enten på Claus Rieskjærs parti, der mm. var sådan centroborgerligt-agtigt, mm. kristendemokraten lidt det samme, mm. stramkurs, der er en helt anden kaliber, mm. øh, men, men, men dog øh, til højre for midten og men langt ude, øh, og så nye borgerlige. Og det var kun nye borgerlige, der kom ind, og ja. det betød sådan set, at man havde et stemmespil på 153.000 ja. vælgere. Det svarer til en 7-8 mandat. Ja, ja, ja præcis. Hvilket er jo en af årsagerne til, at man har det her voldsomme man mandatforskel mellem rød og blå blok ja. i dag. Det er jo simpelthen et på blås blok. Ja. Men det fortalte mig Jesper, der var et den helt galt Blå Blok. Når så mange vælgere valgte på en eller anden måde noget helt nyt, havde behov for det. Men mm, det var der jo tydeligvis også. Vi er jo hen og vejen blevet mere og mere bekræftet i hold Ja, ja, fordi det kan man sige, det er måske egentlig startpunktet til historien om Venstre, ikke? At, jo, kan det, man sige. Ja. Fordi de ikke... Altså indenfor, der kan du sige, sige, hvad har, hvad har Stram Kurs og Kristendemokraterne noget ved Venstre gør? Det er jo en antydning af, at Venstre ikke kan fagne de her vælgere. ja. Og så man siger, så internt i året, i sæt delighed, det er et halve år, umiddelbart efter folketingsvalget i 19, der manifesterer sig der også, at, at der internt i Venstre også er nogle meget markante budminger. Jo, det er klart, det hele det der personage, det er jo en voldsom ting selvfølgelig. Ja. Hvad er redningen for blå blok sådan? Hvis vi, skal vi tage temperaturen på dem lige køre mig igennem ganske kort, bare for lytterne, vi, vi antager de fleste af jer godt ved, hvor de er henne. Mm. Det ser rigtig pænt ud for konservative mm. det ser... Øh, meget problematisk ud for Venstre i forhold til der, hvor at, øh, de vil burde ligge. Ja, ja skal ligge. Sige, altså det eneste, Venstre vil har lige nu at have en lille krog i, der at de sådan grundlæggende har stabiliseret sig omkring de der sådan 14 procent. 14%, jo, hvor man kan sige, der var jo på et tidspunkt i, i løbet af stedet af foråret, der var man jo nede at køse både 11 og 12 procent. Ja. ja, og man kan sige, at en ting er, at man, man lægger 14-15%, jeg tror mm. næsten det er vigtigere, hvis man ser sådan, med et venstre perspektiv det deres selvforståelse, at de i hvert fald bliver større, det største borgerlige parti. Det sjove ved det her er jo, at man, man har jo en tendens til egentlig, i hvert fald mange af dem, som jeg snakker med, allerede at tænke venstre små. Mm. Men sandheden er jo bare, at indtil vi har haft det næste folketingsvalg, så er de jo stadigvæk det klart største det skal vi jo huske. Ja. Altså de, de fik jo stadig ja. ,4%. De fik stadig 23,4 procent ja. stemmer, og Har mandaterne, der, der bakker det op? Og for at være helt ærlig, Jesper, jeg tror ikke, at de lander på en 14-15 Jeg tror, de får mange flere vælgere. De får givetvis ikke 23 men jeg tror, der er en masse, der falder tilbage på dem. Du og jeg har jo siddet med socialdemokratiske målinger også i tidens morgen, hvor man kunne se, at en masse vælger reagerer. Øh, ved at kritisere deres parti ved at vi stemmer ikke på dem. Men når så valgdagen kommer, ja, ja, så går de alligevel ned og vælger, at jeg kan, jeg kan ikke lave det skift. Og Det er der altså stadig en del af. Så Klar. jeg tror et eller andet sted, hvis Venstre, Venstre kommer tættere på på, øh, på 20 procent, end de i hvert fald gør på, øh, på 10 procent. Ja, det, det tror jeg, du er, ret i. Det tror jeg, du er ret i, Men, men det, er med også, at det kræver også noget af dem. Ja, okay? ja. men, men du, øh... du, du har jo ret i, det er jo meget sjovt, fordi vi sidder jo hele tiden til på måling, og så lige pludselig hæfter man sig ved, det er 14,5 procent. Øh... Det, <laughs> det er det, er jo, det er jo ikke sjovt. Det, det er det ikke, det er 30, det viser kompiret. bare noget omkring den der. Og også ja. psykologi der. Er i det. Ja, ja, perception er det, og det er jo også ja. det der er hos vælgerne, hvem er stærkere, hvem er ja, ja. svagere. Det er også meget aktuelt af de målinger der, er, ikke? Godt. De borgerlige partier er øh, i en form for krise. Spørgsmålet er lidt, hvad der egentlig er fællesnævneren for det. Hvad er det, de kan vinde på, hvis de overhovedet kan vinde, Jesper? Hvor er den fælles historie henne i forhold til det her? Grundlæggende tænker jeg, at, at der er jo et eller andet omkring, de skal finde ud af, hvad, hvad er det der udlændingespørgsmål fremadrettet. Og der kan vi så diskutere, hvor meget og hvor lidt indflydelse det kommer til at have, og hvilken karakter det tager fremadrettet. Men det bliver de nødt til i en eller anden grad at finde en eller anden form på, tror jeg. Så tror jeg, at de bliver i meget høj grad også nødt til at finde en eller anden måde at, at, at tale og tænke og positionere sig i forhold til den grønne dagsorden i et borgerligt perspektiv. Øh, og den er svær. Den er rigtig svær. Ja. Jeg tror heller ikke, at man kan sige, at Centrum Venstre eller regeringen eller Socialdemokratiet i sig selv ligesom har fundet den gyldne vej på det her klima og den grønne dagsorden. Men der har rejst sig en optik i den danske vælgerbefolkning omkring, at det her er nærmest et, altså det er et egne spørgsmål. Det skal man rent faktisk have en position på. Men Jesper, altså den grønne dagsorden er jo grundlæggende et spørgsmål om regulering. Mm, ja, ja. Et eller andet sted. I sidste ende, ja. Nu nævnte jeg den her fokusgruppe mm. før. En af de ting, der træder frem, og det er ikke første gang, jeg har set det, det er, at omkring alt det grønne, så, så når man spørger ind til, om de som forbrugere selv har det ansvar, ja. når I skal vælge noget, nu var den her fokusgruppe jo ikke videre at købe stærkt, de var lunge, øh, og der er jo ikke sådan voldsomme indkomster endnu, men, men, men bare for at tage udgangspunkt i det, for jeg synes, det var meget interessant, og det hænger meget godt sammen med andre erfaringer, jeg har haft. Så var det sådan noget med, nej, altså, ja, ja, ja, altså som forbruger, altså, det er ikke sådan noget at jeg skal betale, altså jeg forventer, at politikerne har ja, styr på det, ja. og så går jeg ned og vælger noget, som er kvalitetsdækket af politikerne i forhold til at leve op til nogle målsætninger, men det er deponeret over til politikerne at have ansvaret, og derved så, så har de her grupper en eller anden forståelse af, at det skal reguleres. Kan man som borgerlig gå ind på den præmis grundlæggende? Jamen, det er jo et spørgsmål, man kunne også at se det lidt anderledes forstået på den måde. Jeg er enig i grundpræmissen, at du ender i en eller anden form for regulering, fordi det er den eneste måde, du ligesom kan styre adfærd. Men jeg synes, at der er måske en anden dimension af det her, som måske lidt går mere på sådan en lederskabsperspektiv, hvor man kunne sige, det, som jeg, altså mange af de målinger, som jeg arbejder med på inden for den grønne dagsorden, de, de siger egentlig, at rigtig mange vælgere lige nu op, er optaget af at finde en eller anden, et eller andet form for lederskab, som så er helt enig med dig i detaljmæssigt fører til noget regulering på et eller andet tidspunkt, fordi det er det instrument, der er. Men lige nu er der en der er den lederskabsperspektiv i det, som jeg tror er vanvittigt interessant, både for, for rød og blå i en eller anden grad at prøve på at bine ud og forstå, hvad handler det mm. om. Fordi der er ikke tvivl om, Lige nu vil langt de fleste af os øh, meget gerne deponere ansvaret for at gøre noget grønt hos politikerne og mm. hos staten og hos øh, mm. dem, man synes kan gå forrest. Mm. Fordi man synes ikke selv, man egentlig har muligheden for det. Nej. Eller, eller ansvaret. Det er jo faktisk vildt. Ansvaret er det, ansvaret. det, det, det, det, det er politikerne. Så tror jeg også for den blå blok, at der naturligvis er et eller andet, der kommer også til at være et eller andet med økonomi. Som, som er sådan helt naturlig også historisk trædesten, som de er nødt til at i en eller anden grad samle sig om ja. og have et perspektiv på, også som, som direkte opposition til, til regeringen. Og så tænker jeg, bare som sådan en sidste grølle på, på de borgerlige, der er et eller andet, og jeg ved godt, den har, den har, den, den har ikke, hvad skal man sige, manifesteret sig rigtig, og det bliver også spændende at se, hvad Venstre vil med den, men det der, det der, som Jacob Ellemann, han lagde an til i sin landsmøde, tale omkring det der med frihed, mm. Uh, spørgsmålet er, hvad det kan, om hvis de kan få givet det noget rigtigt krop, og det godt, det er jo sådan meget venstre, der er begyndt at snakke om. Okay. Hvad, hvad kan det så? så vil jeg, okay, den vil jeg gerne tænke krop mm. på. Nu skal du høre her, fordi så kommer der dybt kontroversielle ting. Der er ingen tvivl om, at klima er vigtigt for førstegangsvælgere, mm. helt unge vælgere og givetvis er øh, bredt funderet i vælgerkorpset om en, en 10 år, sådan mm. det er det helt umuligt at vinde et valg, hvis du ikke er meget, meget klima. Ja, uden at have en position. Præcis. Ja. Som også er meget, meget grøn. Ja, Men fint. der, hvor vi er lige nu. Mm. Der er det ikke nødvendigvis en vinder. Det hører vi også Benjamin bekræfter. Vi har mm. hørt det tidligere fra Common Consulten når vi mm. intervjuede dem. Vi har selv data på det, Jesper. Hvor meget rykker det i sidste ende? Mm. Det er et spørgsmål, mm. vi bruger. Men en ting er klart. Der er kæmpe grupper i samfundet, som føler, at klimadagsordenen også fjerner deres frihed. Ja. Og at tingene kan blive dyre. og mm. de ikke må leve, som de gør. Mm. Så hvad nu? Og den gruppe er faktisk relativt stor. Mm. Og en del af dem vil også være dem, der socialdemokraterne ligger og kæmper omkring, mm. sådan Hvad nu hvis... Det bare en... okay. ja, ja, ja. Nu, nu siger det. Hvad nu hvis Blå Blok simpelthen tog en kamp på klimadagsordenen? Ja, simpelthen, i stedet for at forsøge at være grønne, så gik de hele vejen og sagde, Nixon, det her er et spørgsmål om frihed. Vi anerkender ikke på missen om, det så alvorligt. Vi synes ikke, at det er lønmodtagergrupper, som har laver middelklass. Det er det selvfølgelig ikke, at ja. de skal at sige det. Men altså, som skal betale prisen for det her. Det er så voldsomt en indgreb. Vi bliver lige nødt til at have noget realisme ind i det her. Men det tror jeg, du... Det, det er jo kontroversielt i forhold ja, til... Jeg tror, jeg du, har, du har en interessant vinkel i det. Jeg tror bare ikke... Der, hvor danskerne har bevæget sig hen over de seneste... I hvert fald det seneste år, siger mig, at... Du kan ikke arbejde med en strategi, som øh, altså, forstår mig ret, som egentlig fornægter, at vi er nødt til at gøre noget markant. Jeg tror simpelthen, du er nødt til at acceptere, at langt de fleste danskere også er, der er en eller anden villighed, og der er en eller anden efterspørgsel, efter rent faktisk at kunne gøre noget grønt. Så kan vi diskutere, hvor meget og hvor lidt og så videre. Det er måske det, der er, det er inter de interessante positioneringer i det her. Men jeg tror ikke, man, kan, man rent kan sige, nej, ja, det kører jeg faktisk ind på grund af på min. Når jeg alligevel så, Altså, vi, Det er jo Nå, ikke. Det er en interessant, altså, ja, interessant tanke. Det er jo forsøgt, og det er jo også lidt baseret på, sådan ikke. Så, altså, det er jo for fan, sorry, tror jeg sket på, mig, jeg må ikke bande. Øh, det er øh, jo i virkeligheden også baseret på det data, man, vi har til gengæld, ja, ja. som vi prøver at lege lidt med. Men, men sådan strategiske tanker omkring det her. Der, hvor at klimaet har et problem i forhold til blå lejre, det er der, hvor det koster penge mm. for den enkelte. Mm. Der synes ikke at være en voldsom betalingsvillighed, nu vi kan registrere blandt vælgerne, heller ikke når de forbruger for alvor klimaspørgsmål. Mm. Jeg kan i hvert fald ikke se den data. Jeg kan ikke se, når de er inde i fokusgrupper, at de nødvendigvis tilkendegiver det deres ansvar, du vil jeg prøve at sige før, at de skal betale for ting. Det er politisk beslutning. Så mm. der, hvor det begynder at koste penge, en plastikpose koster 4 kroner, det kan vi leve med, men det koster måske mere. Det bliver sværere lige pludselig. Du skal omstille til elbiler. Du kan ikke det. Altså, der, der er der en sag for en skeptisk tilgang til jo, det. Hvis du har et perspektiv for langt de fleste af der vil blive det, vil være vælgere til højre for midten. Enig? Altså, men, men det er også bare der, hvor, hvor jeg tror, at det er rigtig vigtigt for dem at, at prøve på at blive skarpe på og så sige, er det, den, er det den vej, der ligesom gør det for os, eller er det mere et spørgsmål omkring, og så måske træ, træde ind i det her, øh, som jeg snakker om før, lederskabsvejen, for på den måde i en eller anden grad at kunne stille en ramme op, som er mere rimelig, end det, som man måske kunne sige, der kom fra regeringsside, eller fra Venstrefløjen side. Altså, fordi det, det kunne jo også være en position, at du rent faktisk det, træder er, ind i den og siger, ja. Jamen, vi, skal, vi skal fremad, vi skal af, ja. men vi skal også gøre det rigtigt, og vi skal gøre det fornuftigt, og vi skal gøre det sådan, så alle ligesom kommer med. Jo, og, de, og den, den vinkel kunne jeg også godt se kunne spille for eksempel for borgerlige vælgere i store byerne. Problemet for er bare, at den noget er langstrakt Ja, den, det er den nemlig, ikke? Og, noget. Altså, og spørgsmålet, jeg ved jo godt, det, det vi snakker om her, det er jo det går imod alle retninger af, hvad de borgerlige partier ellers tænker ja. for tiden, hvad deres strategi er. Det er netop at, at på en eller anden måde tabe ind i den grønne dagsorden med deres egen profil. Mm. Men jeg siger blot, at hvis vi ser på nogle af de vælgere, der er, så er det jo ikke sådan, at de klapper i hænderne store dele, lønmodtagergrupperne for eksempel ved yderligere klimatiltag, der gør det i deres optik problematisk at leve mm. et normalt liv i Altså, Og der er et eller andet uforløst potentiale, hvis man får talt det op. Det er næsten overbevist om men det er jo ikke nogen der gør, fordi altså med en effekt så går vi alle sammen imod den grønne dagsorden. Vi tænker det, det skal vi bidrage til ligesom at finde en løsning på. Og det forstår jeg også godt ud af ja, og, og Så skal man jo altså så skal man jo på lige præcis på den grønne dagsorden skal man være ekstrem skarp på hele tiden og have styr på hvornår. Altså hvornår er de der nok så kendte tipping points? Ja. Altså fordi hvis du hvis du misser et tipping point, altså hvis du for eksempel har en situation hvor lige, lige pludselig er forskellige årsager så er det rent faktisk de langt de fleste danskere, der adopterer et eller andet perspektiv på klima. Ja, ja. Så skal du være der. Fordi ellers, ellers bliver du simpelthen efterladt på barongen, og den tror jeg er rigtig, rigtig farlig, når vi snakker en grønne dagsrund. Ja, man skal ikke være komisk. Men, altså, Men jeg havde bare lige en sidste ting på ja. blå blok. Ikke? Det, der er faktisk er lidt interessant, ikke? Ja. det er jo, at hvis man kigger sådan på snittet af, af rød versus blå blok, ja. så har vi faktisk lige nu og her præcis det samme snit, som vi havde med valgresultatet tilbage fra, fra folketingsvalget 5. juni. Det er da egentlig meget interessant. Det er da sjovt. Altså, de to blokke står præcis der, hvor ja. de endte 5. juni. Vi sådan set 20. stabiliseret. Os. Nå, men også fordi, at, kan man sige, ja. den, den blå blok har jo været vanvittigt udfordrende, vælger tilslutningsmæssigt. Ja. De har nærmet sig hinanden sådan mere. Jo, men er det her ikke blot et tegn på, at vi er... Over corona, jo, siger Zune, lige præcis som tallene vælter ind for SSI, og <laughs> til, at corona. også er, over og det corona. er jo et spørgsmål omkring men. en eller anden form for, for normal tilstand. Jamen det er jo det, vi har fundet tilbage politisk jo. et eller andet sted, hvor. Fordi det, der var problemet, det kan vi også godt sige til jer, Det er svært at lave poster i en tid, hvor ingen tænker politisk, og alle ja, tænker ja. sygdom og pandemi. Ikke? Det er svært, men, men nu begynder vi at kunne se at tage ind i, at folk faktisk har holdninger igen. Jo, og, og det kan, og man, og og det kan man, så man så sige, at det er jo også bare for at sige, at vi er tilbage i en situation, hvor den står. Altså, hvis vi skal trække det skarpt op, så står den jo nærmest 52-48 ja. på blokkene. Den skarpe lytter vil jo så tænke, det er jo faktisk kun 2 mm. der skal flyttes. Ja. Så står den 50-50. Ja. Så skal vi så også lige minde om, at det, der jo også altid er perspektivet i Danmark, det er jo, at hvis du blokmæssigt vinder et folketingsvalg 52-48 eller 53-47, så har du rent faktisk vundet en markant sejr. Ja, det er Æh, en meget stor sejr. Så det er jo ikke mindre procent, vi snakker om. Nej. Og, så, og der kan det så blive interessant, det der med... Hvor mange små partier er der på hver af de her blokke, som eventuelt kan blive til stemmespil? Ikke? Præcis, og det leder mig sådan set over til et specifikt borgerligt parti, som har opnået nok vælgerklæringer til at kunne stille op næste gang. Ja. Det er det parti, som ikke er et parti endnu, men alligevel er et parti, vi kan ikke rigtig finde ud af det. Det bliver et parti på et tidspunkt, det har de sagt. Det er ja. Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne. Moderaterne. Ja. Og de har jo et erklæret mål om i virkeligheden at gøre op med den her sådan... Øh, rød blok og måde at øh, opdele dansk politik på, til trods for, at øh, 80% eller 90% næsten af vores lovgivning er over midten, så er der jo sådan, når vi er de store knaster på hver sin side, ikke, så snakker vi jo meget om rød blok og blå mm -hmm. blok. Og der siger moderaterne så eller lykke, mm -hmm. at nej, vi kan faktisk se, at der i vælgerkorpset er rigtig mange, som eftersøger et eller andet på midten, sådan lidt macronisk fransk, ja. Ja. Øh, måske i virkeligheden, øh, som er, øh, går efter, at vi laver lidt, lidt, lidt på kryds og tværs, og i virkeligheden tager et opgør med den måde, vi har lavet politik mm. på, øh, som jo i virkeligheden har været siden 90'erne. Mm. Og spørgsmålet er derved, om han har succes med det, eller potentielt set vil få succes, fordi indtil videre, mm. så er det jo kun ham, der er i Folketinget for Moderaterne, ja. som ikke er et parti nu, det er ham. Nej, Men til næste valg forventer vi jo kraftigt, at der er opstillet mm. rigtig mange kandidater, og det er et rigtigt parti. Ja. Jesper, skal vi snart målingerne målinger på moderaterne, får de succes med at komme ind? Ja, det tror jeg jo, de gør jo. Altså, fordi jeg sige, der har vel, der vel, sådan, hvad jeg lige har kunnet finde ud af, at der har været to målinger, som har inkluderet moderaterne her inden for den sidste månedstid, ikke? Og der ligger de jo til 3-3,5 procent, ikke? 2,7 år senere, ikke? Ja, 2,7 op til 3,5, tror jeg, ikke? Det ja. er eller den stil, ikke? Ja. Omkring de 3 procent ja. er alt lige, ikke? ja. Og man kan sige, at det er jo set for et nystiftet parti, at det er jo et fornuftigt lege, forstået på den måde. Altså, så kommer du jo i Folketinget med fem mandater, seks, hvis tingene mm. går rigtig godt. Det kan man mm. jo så sige, det kan jo være lige præcis de fem, seks mandater, som det afgør det hele, og som det kræver at bestemme. Men det kræver så, at man kan hive dem over midten. Det er det. Blok, det er det. Og det er jeg stadig i tvivl om. Det, det. Hvor, hvor stor, Der skal nok være nogen, selvfølgelig skal det være det. Ja. Men i hvor stor grad vil det være? Fordi der er jo, det er jo klart, kan man begynde at placere sig selv som venstre havde en position i 80'erne, så kan man jo faktisk udfordre perspektivet med rød blå blok. Så kan ja. man jo det. Ja. Men er man i stand til at hive de lønmodtagergrupper, som er i den omfang erklæret centrum-venstreagtige, venstre over til et midterparti, som er lidt centrum-højre? Vil det kunne lade sig gøre? Jeg er lidt ja, lidt. Ja, så er det ikke? også, altså du vil sige, der er jo rigtig mange perspektiver af det her, som bliver, altså det vil jeg så sige, det bliver vanvittigt interessant at følge, også fordi det bliver jo. Det bliver jo i sig selv interessant at følge, hvad skal man sige, Moderaternes rejse øh, frem mod næste folketingsvalg. Øh, hvordan udvikler det sig? Men det bliver også interessant at se, om, om hvad skal man sige, er tiden moden til det her midterperspektiv, eller er det, er det noget, vi snakkede om øh, for flere år siden, og nu, nu ender vi i en, en folketingsvalgkamp, som rent faktisk bliver langt mere rød og blå af forskellige årsager. Mm. Betyder det egentlig, at Moderaterne bliver ligegyldige eller... Eller manifesterer Lars Lykke sig som, som, som den, der rent faktisk har energi? Fordi ja. altså, der er også personspørgsmål her, ikke? Ja. som bliver vanvittigt interessant at følge. Den forskning, der ligger, det er jo sådan meget tre skridt mentalt hos vælgerne, ja. når de skal stemme. Og det foregår sådan, vil jeg overhovedet stemme? Nummer et skridt. Nummer to skridt. Hvilken blok vil jeg stemme på? Nummer tre skridt. Hvilket parti ja. inden for blokken vil jeg stemme på? Ja. Og strategien er jo med moderaterne sådan, som vi umiddelbart kan vurdere det, mm -hmm. han siger, det er ligesom at springe måske skridt nummer to over og så sige, stem på et parti, før jeg stemmer på en blok. Ja, og så skal og, jeg nok vælge for jer. Ja, ja jo, men, altså, det, det, det, det, det kan ja, ja. fungeret i historisk i, i Danmark for, for nogle vælgergrupper op til 80'erne. men ja, ja. spørgsmålet er, om man kan gøre det i dag, altså om, om, om vælgerne er der, fordi de er meget orienteret mod blok i forhold til den forskning, vi har, og det er jo sådan også international forskning, der peger på det her, ikke? Jo, kan, jo. Man, kan man det mere? Det, det bliver jo et eksperiment. Det bliver, eksperiment, jo interessant. Det bliver er, meget interessant. Nå, du kan sige, for ellers så, så, bliver det jo sådan, så bliver det jo mere sådan sammenlignet med, med CD for eksempel, ikke? Jo. Øh, og, og det liv, som de havde, hvor man kan sige, jamen de fik jo, de fik jo faktisk rigtig meget ud af de der 3, 4, 5 procent, som de ja, ja, manifesterede ved hvert, ja. ved hvert folketingsvalg i løbet af hver 80'erne det, det, det er også sådan en, en form for Erhard har snak Men ja. altså, ja. hvad er det interessant? Super spændende, super spændende. Godt. Vi skal også over til den anden side af dansk politik. Det er dem, der har Magten eller indflydelsen for alvor i de her år, det er selvfølgelig rød blok ja. øh, med socialdemokratiet i spidsen har regeringsmagten. Jesper, lad os tage temperaturen her. Hvordan ser det ud? Øh, jamen, det ser, jo, altså, jeg sige, det ser jo fornuftigt ud, men, men apropos det, vi snakkede om før, omkring at den borgerlige blok med nogle partier, som i en eller anden grad kan, kan manifestere noget stemmespil, så begynder der jo også at manifesteres nogle partier på den røde blok, som rent ja. faktisk kan manifestere noget stemmespil. Der snakker jeg selvfølgelig øh, alternativet. For det første, og jeg snakker fri grønne for det andet. Og det tror jeg jo godt kunne blive lidt sådan en snubletråd for, øh, for regeringen og jeg vil supplere med øh, det sidste stemmeret. Ja, undskyld, parti, veganerne. det var ikke for vi Veganerpartiet ligger jo i det officielle måling på 0,2%, men jeg vil sige i forhold til noget af det data materiale jeg har set, så tror jeg der er et potentiale for Øh, det parti i forhold til, hvis det rigtige dagsordner kommer op. Enig. Øh, men Enig. Det er en meget emneparti. Det har vi jo også snakket om før ja. i et tidligere program, hvor ja. vi behandlede, da de var blevet ja. opstillet parat. Så, og så vi, så vi jo egentlig sagde, at der var nogle muligheder her. Ja, men der. du kan sige, at problemet bliver jo for Mette Frederiksen og for regeringen og for Centrum Venstre, hvis det er, at du har et alternativ. Lad os starte med dem først. Mm -hmm. Alternativet er jo faktisk grundlæggende brændt lidt sammen som parti, i hvert fald sådan tilslutningsmæssigt. Man ja. ligger omkring de der 078 lige ja. hvis, øh, hvis bølgen går rigtig højt. Ja. Så lad os bare sige, at der er et stemmespil på cirka 1% på alternativet. Så må vi sige, lige nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer omkring, om fri grønne har noget andet vejgreb på den del af banen, en alternativet har, men lad os sige, at de måske får 1 eller 1 også. Så har du lige pludselig et stemmespil på 2,5. Og så har du nogle veganere, som rent faktisk måske ikke lige klarer den, men måske får en eller halvandet ja. også. Så risikerer du rent faktisk, at du har et centrum-venstre stemmespil på 2,5-3% måske. Men, men jeg tror, det er meget realistisk. Jeg tror da sagtens, at det kan være langt over 100.000 vælgere, der ryger på den her bekostning. Og så kan man sige, men det kan jo sådan set øh, være fint nok, fordi som den politiske konstellation er nu, så har øh, regeringen ikke brug for alternativet, som parlamentarisk grundlag. De har 91 mandater ja, med, med Socialdemokratiet, SF min. og Enhedslisten og Radikalt Venstre. Så det er ikke et problem. Men der, hvor udfordringen kan være, det er jo selvfølgelig, at man tager ind i en, en, en hovedpuls, og om man så må sige, som både går igennem Enhedslisten, Alternativet, de to er jo second-choice-partier i forhold ja. til vælgerne. Ja. Pludselig får man Veganerpartiet og De Frie Grønne, som et eller andet sted er i den samme, mm. samme verden. Ja, ja, præcis. Og der kan du jo sprede nogle vælgere, inden som faktisk kan tabe relativt. Ja, ja, og du lige pludselig vælgerne. så spreder, så altså, gør du jo vælge massen tynd, ikke? Ja, øh, ja, over, over ja en, præcis, præcis, partier. Ikke? Og der er jo en række issue, altså nu De Frie Grønne, de kalder sig De Frie Grønne, men hvis de virkelig opruster på udlændingepolitikken med omvendt foretegn, altså hvis vil i stedet for at være stramme, bliver det stik modsatte og snakker om stændighed og sådan noget af så er jeg ikke til kun tvivl om, at der er et voldsomt potentiale blandt yngre vælgere øh, i store byerne. Det er ja. noget, som ja. virkelig rører nogle af de vælgere. Det, det vil jo så til gengæld helt, også give Socialdemokratiet et problem. Det vil give Socialdemokratiet meget problem, hvis de skulle indre parlamentarisk grundlag. Nå, om du kan sige, fordi der er, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at en af de ting, som Socialdemokratiet ikke kan rykke sig på, det er jo Ja. jo ja den står jo helt, helt fast, fuldstændig fast. Og du vil sige, der kan dog rent faktisk godt blive en en en, en sværveksling derover på på centrum venstre, som ja. bliver ret interessant at følge. Ikke? Ja, det må man sige. Så man skal sige, altså grundlæggende hvad er status? Så SF står rigtig fornuftigt, står rigtig stærkt. Øh, det var også det, vi var inde på, da vi snakket mm. med Benjamin. Altså man står rent faktisk på en strategi, som man anlægge allerede tilbage i 16, 17 stykker, som fungerede ved folketingsvalget 2019 og som kommer til at fungere rigtig godt til kommunalvalget her 16. november. Eneslisten står stærkt. med eneslisten er altid lidt om de er i stand til lige at hive de der sidste 1,5 procent, som de ser ud som om, de ligger oven i hatten nu, men de står stærkt. Der er rigtig meget positivt søgelig ja. mod enighedslisten lige nu. Ikke? Og så har vi de radikale, som jo sådan har fundet et, et leje på de der 5,5, 5 ,5, måske lige knap 6 procent. Jo, og det bliver jo sådan lidt et spørgsmål om tid, hvor meget man kan sætte en klar linje med, og der har været lidt forstyrrelse i forhold til ledelse og sådan noget. Ikke? Meget kan jo ske, Ja, ja, ja. Socialdemokratiet ligger øh, over 25 procent, ja, ja. øh, men har jo, er jo gået ned for nogle 30. Ja. Så corona er jo, er jo fjernet. Spørgsmålet er, om de ligger kunstigt højt stadigvæk, eller de har fundet en normal øh, tilstand, hvor de er over, over det, de fik i Folketingsvalget. Det ja. kan vi jo gisse lidt om. Altså de ligger vel på et niveau, som, som de, som, som jeg lige husker det, så lagde de sig vel stille og roligt deroppe på de der 27-28 procent øh, i løbet af første halvår af deres regeringsperiode. Ja. Og sige, så, så, så kan man ligesom regne corona væk, fordi det var en sær, særlig omstændighed. Og nu er vi ligesom tilbage til, at Socialdemokratiet ser ud som om, at de henter sådan 2 procent cirka ja. på deres valgresultat fra 2019. Det bliver jo vanvittigt interessant at se, hvad det her efterår gør, hvis Socialdemokratiets tilslutning. Vi men, jo, men der er ikke nogen med... tvivl om, de står fornuftigt og de står forholdsvis stærkt komme ind i kommunalvalget. Jo. Og man kan sige lige aktuelt som vi skyder det her program så foregår der omkring en masse omkring mink diskussioner og den slags, men det er jo ikke fordi vi voldsomt meget har set nogle udsving i målet. Ikke interesseret på det, så det er jo en ting af, hvad der foregår i den danske presse og hvad der foregår på Christiansborg, altså politisk, ja. men det er ikke noget, som synes at resonere med vælgerne eller ja. i hvert fald påvirke dem lidt, ja. så det kan jo godt være en kæmpe sag, som i virkeligheden bare ikke finder vej til, til at flytte vælgerne. Præcis. I hvert fald i og så bliver det jo så også interessant at se, hvor meget vælgerne i sidste ende tager landspolitikken med ind i stemmelokalet, når vi snakker kommunal- og Præcis. Nå Jesper, det er jo som altid en kæmpe fornøjelse at tale alle de her sådan, ting igennem. Og jeg synes særligt, at det, det her sådan, også med at tage en status på partierne er vigtigt, fordi hvad er det, der sker i 2022? I 2022? Hmm? Hvad tænker du? Der kommer folketingsvalg. Ja, tror du det? Ja. Det jeg tror, er jeg helt overvist om. Der er no way, at man har lyst til at, øh, at, at have et, Altså, et, så skal hun lave det i tre, ja, så skal det lave det i og så har du ikke super meget langt til at køre på, efter der er dårlige målinger. Det, det kan jo ikke lide, når man, man vil hellere Nej. have i Ja, vi må se. Det bliver spændende. 2022. 2022. Det er, ud. Herved, øh, det, <laughs> det er ud. kan man få banker med over, <laughs> hvis folk hører det Det ja, bliver ikke. bemærket, jeg ikke har sagt noget. <laughs> ja, ja, det, det, så derfor, ja, så går jeg videre ja, til at ja. sige, at øh, I jo naturligvis altid er velkomne til at skrive til os på vores Twitter-profil, post og med forslag til temaer og spørgsmål. Og I er også meget, meget velkomne til at følge os på vores Facebook. Og i det hele taget, hvis I kan lide programmet, så må I meget gerne dele det på de sociale medier. Tak fordi I lyttede til polster. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og mit navn er Jesper Claus Larsen.